Salmul 23. Al războiul al treilea. Doamne, cu iubire, Îngerii tăi pentru noi s-a luptat, iar maica prea curată. Cu scutul Sfântului Omofor apărat. Doamne, cu iubire și îndelungă răbdare rănile inimilor noastre le spălat. Și ca un samaritean milostiv. pe asinul Tău ne-ai luat. Doamne, cu iubire, vi clăniile ne-ai arătat. Și de Duhul cel lumesc ne-ai separat. Doamne, cu iubire, gândurile șarpe mândriei le-a risipit. Și în fața ispitelor să stăm ne-ai ajutat. Doamne cu iubire, Valurile de mânie și ură aruncate de demon oprit și în smerenie mereu ne-ai adâncit. Doamne cu iubire din amăgirilor și descoperirilor, de la noi a îndepărtat și să nu credem în vise ne Doamne cu iubire când vrșmașul ca Înger ni s-a arătat. Cu tăria ta ne-ai ținut și în mâna voinței tale ne-a încuiat.